Отче наш. При втория разговор, учителя продължи. Съвременният порядък, който хората имат е човешки. За глупавите хора той ще продължава още много време, а за умните ще се смени още днес. Те ще се освободят от него. Умните хора са, които преобразяват света. Или една голяма война, която ще измени всичко. И след тази война ще има коренни реформи. Тогава ще бъде много хубаво. Земята не е само с жито да се посее, но е нужно да се направят градини. Хората трябва да обработват плодни дървета. Всички голи хълмове да се покрият с плодни дървета. В днешно време хората работят само за пари. И двете сегашни системи, социализмат и капитализмът са спомагателни. Те не дават пълно разрешение на въпроса. Трябва да дойдат проповедници в света, които да проповядват, че може да се живее без възнаграждение, от любов. Трябва да проповядват любовта. Въпрос. Как човек да получава? По заслуги или не по заслуги? Не по заслуги. Като е пратил човека на земята, Бог му е дал известни права, които трябва да се зачитат. Човек има право на свобода и на всички условия да живее и да се развива. Това изисква справедливостта. Умният ще слугува на глупавия. Ще го учи. Братът каза. Намислил съм да пиша книга по тези въпроси. Книгата, която сте намислили, гледайте да не я пометнете. Тя ще бъде полезна. При насилието ние живеем в зима. Сега е зима. Егоизмът е зима. Когато той царува, не може да има споразумение между хората. Тогава съществува насилието. Например, отидат за вода и спорят кой пръв да налее. Светът не може да се оправи с насилие. Питат. Какво ще правим с неправедните хора? С престъпните хора? Казват. Затвори ги. Не. Навсинца ви препоръчвам новия метод. Любовта. Бог е наш баща. Тогава всички хора са наши братя. Щом е наш баща? Да пазим името му чисто и свято. Да не го опетняваме с нищо, нито в мисълта си, нито в чувствата си, нито в постъпките си. В молитвата Отче наш се казва да дойде царството ти това значи да дойде този божествен ред и порядък на земята. да бъде волята ти. това значи нашата воля да бъде в съгласие с волята на бога. хляб наш на същни. хлябът това е словото. понеже нямаме словото за това вън има противоречие за хляба. Когато словото дойде, ледовете ще се разтопят и хлябовете, материалните блага ще се раздават. Когато дойде любовта, социалният въпрос ще се разреши. Уславяните бедността е външна. Бедните хора сега са добрите хора. прости дълговете наши, както ние прощаваме на нашите длъжници. От когото имаш да вземаш, ще му простиш, заради прости и Бог. Всички дългове, и частни, и народни, да се опростят. Блаженни, които гладуват и жадуват за правдата. Те жадуват за светлина. За да могат да цъфнат и завържат. Още не са завързали. Ние правим сега опит да приложим нещо красиво. Богомилите едно време бяха унищожени от реакционните сили. Носителите на Новото във всички народи и всички добри хора по цялата земя от сега нататък трябва да се обединяват, да се опознаят. В бъдеще хората ще напуснат този земен живот. Няма да живеят на тази земя. Един нов пласт ще се образува малко по-нагоре. Както е писано, че във въздуха ще срещнат Господа. И там ще живеят. Новата земя е във въздуха горе. Ще се образува един нов пласт около земята, дето хората ще живеят. Те ще бъдат сетерни тела. Ще се промени структурата на телата. Това ще стане след няколко хиляди години. Казано е в писанието Всичко в огън ще изгори и ще се образува новото. Като срещнеш някого да му кажеш стани проводник на Божията любов. Хората трябва да станат проводници както призмата като срещнеш някого, може да му кажеш «Искаш ли да станеш проводник на Божественото?» Ако каже, че иска, трябва да направи опит, за да провери, че това учение е Божествено. Символично ето какво трябва да се прави. Всички хора носят свещи, но не запалени. Твоята свещ трябва да бъде запалена и като срещнеш някого, ще запалиш и неговата свещ. Той от своя страна ще запали свеща на трети и т.н. През дето минеш, ако можеш да запалиш някого, запали го. А който не може да се запали, остави го. Старите хора, като умират, от тях се заражда много голям апетит. Национализмат е неестествен апетит на стария човек, който умира. Народите, това са школи. Хората минават от един народ в друг, от една школа в друга. Страдащите хора сега са Авел, когато брат му убива за убежденията му. Тези, които стават жертва, са Авел.